RIM, empresa productora del servei BlackBerry, sembla haver solucionat totalment els problemes d'aquesta setmana passada. La caiguda del seu servidor i la impossibilitat per part dels seus usuaris de connectar-se a internet ha generat una gran cadena de reclamacions i queixes contra l'empresa i les companyies mòbils. Aquest incident va provocar una davallada considerable de les accions de la companyia i la pèrdua aproximada de 100 milions de dòlars en compensacions a usuaris i altres companyies, Cal destacar les nombroses queixes conjuntes online formades a fòrums d'opinió i pàgines especialitzades. També val a dir que fa un parell d'anys disposar d'internet al mòbil era un luxe, però ara l'hem convertida en una necessitat. Al metro podem escoltar més fàcilment les tecles d'un mòbil que el característic soroll de les vies. L'ésser humà té el temps rècord en convertir una comoditat en una necessitat, però quan els factors, internet, xarxes socials i comunicació entren en joc, aquest procés es fa encara més ràpid. Sociòlegs, psicòlegs i altres estudiosos del comportament humà estan realitzant estudis per veure com pot afectar això a les relacions interpersonals. I no és una qüestió fàcil de respondre ni poc important. Internet al mòbil, a part de portar-nos moltes comoditats, sembla demanar-nos una important dedicació a canvi. Recordeu el text de Julio Cortázar sobre com donar cord a un rellotge, on l'autor explicava que érem nosaltres els que érem subordinats al rellotge i no al revés. Seria possible fer la mateixa lectura, amb tu, eh, perdó, lectura actual amb internet? Som capaços de trobar l'equilibri entre utilitat i dependència? Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya avui Laura Crespi, Christian Roldan i qui us parla Jordi Garcia.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 La Fundació Privada, Fundament i la FECAM, on és integrada l'AREP, organitza el concert solidari Notes per la Salut Mental, amb les actuacions de El Sobrino del Diablo, Juan Ton, el Equilibrista, Paco en la Luna i Cargolet, que es farà avui a les 9 mitja a la Sala Lúdegas de Barcelona. Doncs un concert únic amb les actuacions de tres reconeguts canteutors del panorama català i d'un emergent grup de flamenc contemporani, i pel mòdic preu, això sí, de 10 euros. Doncs anem a una altra informació, també relacionada amb aquesta entitat, amb l'AREP, que té seu a Sant Andreu, i hem de dir que l'associació AREP ofereix suport a afectats d'esquizofrènia perquè puguin aconseguir una feina. L'olor dels materials de pintura i dibuix. Un taller per preparar amb la fusta d'on s'escapa el soroll de les serres elèctriques, una residència en una casa adjunta i un centre d'esbargiu. Tot això en un imponent edifici del passeig de Maragall. Els usuaris d'aquest equipament pertanyen al col·lectiu de malalts d'esquizofrènia, que fins fa poc temps estava estigmatitzat i que són l'1% de la població. L'Associació per la Rehabilitació de Persones amb Malaltia Mental, AREP, es va fundar el 1979, quan quatre famílies es van unir per tractar els seus afectats. Llavors ja hi havia psiquiatres que defensaven la inserció dels malalts. El centre va ser pioner a l'hora d'oferir un programa global, segons explica Joan Salló, director d'AREP, que avui tindrem precisament en el nostre programa. I d'altres informacions també ens porten a parlar dels nostres barris. Ara parlem de Sant Andreu, donat que els veïns d'aquest barri tornen a engegar al projecte Persones Grans, Grans Persones. Més del 22% de la població dels barris del Congrés, Navas i La Sagrera té més de 65 anys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 Les obres estan arribant a la seva fi, coincidint amb l'inici del nou curs. El nou centre ocuparà els 1.300 metres quadrats de la planta superior de Can Fabra, una antiga fàbrica tèxtil que als pisos inferiors acull una biblioteca i una sala d'actes. I d'altres informacions ens porten ara mateix al nivell cultural. Parlem del Sant Andreu Teatre, i és que Pinxa però no mata és el que amenitzarà. A partir d'ara, els dijous fins al mes de desembre. Un viatge a partir d'històries plenes d'humor i acompanyades per la música del duo Floret omplirà els dijous al el Sant Andreu Teatre, amb l'objectiu d'oferir una proposta lleugera i agradable per trencar la rutina de la setmana. Molt bé, doncs els argentins Daniel Pellegrinet i Joaquín Daniel es van conèixer fa anys durant el rodatge d'un anunci d'amanides Floret i d'aquí que va néixer el, el nom d'aquest grup, Duo Floret. Un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides en un espectacle que parla dels estrangers, del que senyora es descobreix i es malinterpreta. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit precisament amb el tema amb què encapçalàvem el programa d'avui, l'Associació per a Recuperació de Malalts eh, Psíquics. Eh, Arep. Doncs d'això serà d'aquí uns moments. Ara fem una petita pausa i tornem. Fins ara. He vist un allum que t'envolta però tu no la veus La música sona és la música take those steps I'm more I'm more yeah what Moon, amor, llevatge ja i observo el teu volta. Part d'uta en las el 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs en començar el nostre programa precisament us parlàvem d'aquesta associació, l'AREP que avui organitza el concert solidari Notes per la Salut Mental amb les actuacions de El Sobrino del Diablo Juan Ton, l'equilibrista, Paco, l'aluna i Cargolet, que es farà avui a 2.40 de la nit a la sala Ludegas de Barcelona. I precisament per parlar d'aquesta entitat organitzadora, de l'AREP, tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu director, el senyor Joan Salló. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs, en primer lloc, el que sí que ens agradaria que ens expliquessis què és AREP, perquè hi ha molta gent doncs, que voldria saber-ho, no? Vull primer aclarir una petita cosa i és sí. que forma part de la, és una associació de familiars de persones amb malaltia mental, uh -huh. que forma part de la federació d'entitats, uh -huh. que és la FKFAM, i que la federació és la que organitza, eh, diguéssim, en nom de totes les entitats i, uh -huh. i en benefici d'elles, pues, tot l'acte d'aquesta nit. Eh, nosaltres ens una associació que formem part d'aquesta federació. En tot cas, vosaltres, com a areps, serieu els representants del que és la zona de Sant Andreu, no? Exacte, Sant Andreu, Sant Martí i també el cap de Baragall. Exacte. Va, som una associació, la primera que va haver de Catalunya, de les primeres, uh -huh. criada el 1979, i que va sorgir en un moment on no hi havia recursos per la salut mental, només hi havia els psiquiàtrics, Uh -huh. i que a nivell de comunitat, doncs, clar, no, no, no es treballava per res. No? I llavors, davant d'aquesta necessitat eh, i el desig de famílies doncs, de poder col·laborar i treballar per la inserció dels, dels, dels fills amb uh -huh. de malaltia mental, doncs es va crear l'associació. Perquè vosaltres, si tinc, bueno, si tinc ben entès, veu néixer a Sant, a Sant Gervasi, en primer lloc. Exacte. La fundadora uh -huh. eh, va estar movent-se a doncs, per aconseguir en aquells moments doncs, algun local. Uh -huh. Va començar amb, una, amb un tits, eh, espai cedit per unes monges del Col·legi Jesús i Mariana. Al cap d'uns mesos va passar al carrer carrellau 13, que uh -huh. és on havia la, la seu inicial, que ara és actualment hi ha una residència. Uh -huh i de, al cap d'uns 9 anys, no més més, eh, al 1996 o així, doncs ja vam passar cap al passeig Maragall, que és l'edifici on estem actualment i on tenim al centre de dia, que uh -huh. eh, als altres llocs de distrits de Barcelona es diu servei de rehabilitació comunitària, però les funcions són bastant similats, almenys nosaltres ja hi funcionem com a tal, Uh, després tenim un club social, que és uh -huh. per uh, treballar el temps de lleure de les persones amb malaltia mental, amb personal sure. mental saber. Després tenim un... sis pisos uh, pel barri, on els, els usuaris hi viuen per treballar pues, al màxim els avis d'autonomia. Uh -huh. Tenim també les dues les residències, una amb aquest primer lloc per la Lleotrets, de l'altra aquí al carrer Francesc Tàrrega, just darrere de la Pazenet Maragall. Uh -huh. i llavores també tenim un servei prelaboral eh, on comencen els usuaris amb, amb desitjos d'infecció de, laboral doncs, a començar un itinerari per acabar doncs, el màxim possible i després tenim uns centres de treball que tenim 35 persones contractades on estan treballant venent doncs, material d'oficina uh -huh. també fent temes de manteniment i pintura per escales, per, edifici, per, per pisos Eh, tenim també el tema d'enquarnació i el manteniment, ja l'he dit i això és el que tenim actualment doncs, a, a nivell de serveis uh -huh. És a dir, que Arepa es dedica fonamentalment doncs, a, a tractar els malalts mentals en tot el que és la seva vida, no? O sigui, sí, uh, perquè... Uh -huh. sí, perquè la, la malaltia mental eh, és, és... És dura, és complicada des, de, des dels seus començaments, no? perquè el, la persona que, que la pateix doncs, eh, rep un canvi en, el, en, el seu, en, el seu, en la seva qualitat de vida i bueno, és una persona que té unes capacitats eh, que queden en un moment determinat doncs, eh, parades i que ah. tota la rehabilitació consisteix en que ell agafi consciència d'aquesta patologia que, que ha tingut i llavor treballar al màxim per recuperar les capacitats que aquesta pastora ja tenia eh, i que segueix tenint, però recuperar-les eh, perquè les pugui aprofitar en el seu, en el seu nou estat no? en, la manera, en la nova manera que té de, de vida degut al el que, que, que li passa. Lllavor ens eh, clar en aquest sentit doncs treballem com a associació moltes vegades ens venen famílies, doncs que al el millor no no coneixen el que està passant, el que costa molt d'acceptar i anem fins i tot a domicili doncs, per treballar aquest procés i vincular-los al, al més aviat possible a les xarxes de salut mental. Va? Perquè, Perquè... Sí. abans no n'hi havia, però des del 92 doncs, ja hi ha salut mental i és bo que estiguin vinculats a ella. Perquè la majoria dels vostres malalts, diguem que, pateixen esquizofrènia. La gran majoria sí. Uh -huh. eh, trastorns bipolar també, trastorns esquizofactius, eh, trastorns de personalitat és el que està englobat dins del que es diu trastorn mental sabent. Però uh -huh. l'esquizofrènia és en aquell moment el que més, el que, diguem estic que, que hi havia més, i els usuaris que tenien més, però al llarg de, de l'evolució han anat apareixent també altres tipus de, uh -huh. de malalties. I vosaltres, com a associació, de quina manera eh, parleu amb els pares o parleu amb els educadors de que aquella persona s'està doncs, patint una, una malaltia, no? una malaltia mental en aquest cas? Uh -huh. Com amb, amb els pares quan venen de la xarxa i uh -huh. vale, ja venen diagnosticats i ja estan eh, bastant assabentats senzillament el que entren els pares i els usuaris uh -huh. eh, i els tècnics evidentment perquè els hi toca també doncs, entrar amb en un, en un programa individual uh -huh. perquè es treballa que deia, les capacitats uh -huh. vale, Llavors una de les coses com a associació el model que tenim de funcionament és tenir en compte totes les visions o al màxim de visions possibles sobre el què està succeint. Mm. O sigui, és molt important la visió que té l'usuari, evidentment, perquè és el que pateix la situació i el que la viu. Més que pateix, mm. la viu. I llavors el familiar, perquè també està mm, molt directament lligat amb ells. Els tècnics, mm. que és el que, el que treballa el problema, i després també l'extern, eh, com ara per exemple estem fent, no? que també hi entra en el procés perquè d'alguna manera té una visió de del que està passant, i és important conèixer-la, implicar-la al màxim i patroli el profit i canviar allò que no, que no sigui adequat, no? Però uh -huh. igual d'extern, com el tècnic, com el familiar, o sigui, es tracta de treballar al màxim de visions possibles per tal d'aconseguir el millor procés. Uh -huh. I això és el que intentem en tot moment quan ens apareix o quan ve una persona, no? És el fet de poder-la treballar el més transversalment possible. I de quina manera vosaltres aconseguiu que aquesta persona s'integri doncs, no? en una societat en què puig, probablement doncs, no té una idea del que és l'esquizofrènia o del que és una malaltia mental? Sí, primer, primerament intentant, és el que deia decisions abans, mm. no? primer de tot l'usuari és el que ha d'estar mm, interessat amb ganes, amb desig mm. de voler... Eh, estar a la comunitat, és el primer treball que hem de fer i llavors doncs, treballar a la comunitat també, la societat doncs, per tal de que, de que entengui eh, mm. que és la malaltia mental eh, treballar amb mitjans per tal de trencar aquest estigma que, que entre tots hem fet val? Mm. aquest estigma és creat per tothom i llavors d'alguna manera eh, anar creant una nova visió conjunta de la malaltia mental. Com ho fem? Pues a través de xerrades, a través de, de vincular-nos molt directament a la nostra comunitat, doncs, eh, anant directament a les botigues, anant directament a, a, al Consell Comarcal, anant direct, directament al Consell de Barri, al a la districte, mm. mm, a, a, a tot arreu on puguem arribar, eh, doncs anar per tal de vinculant-se i relacionant-se, no? O uh, sigui, doncs, ara tinc al cap doncs, de defensa nos també tenir un vincle amb la penya barcelonista uh -huh. del barri, eh, amb el Teva de Festes Majors, doncs, contínuament, i estem participant a través d'un ping-pong per tothom, que estem en conveni amb la federació, que treta de uh -huh. ping-pong... O sigui, es tracta d'anar sumant i d'anar uh -huh. entrant amb tot el que és la comunitat. Uh -huh. I d'aquesta manera la comunitat té visions noves de, de, del que fem de, de qui som i, i, i de les persones que som tots plegats Però no tothom en aquesta societat doncs, és capaç d'acceptar aquesta malaltia Sí, sí, això, és, és, això ens hi trobem no? el, que passa ah. que el que hem de fer és intentar, no forçar ningú, sinó senzillament anar treballant i anar fent perquè la societat cada cop entengui més, no?, vull dir, el, el, que, el que és i no tingui una imatge equivocada per allò que sent, per lo que hi imagina o per allò okay. que li arriba. O si sigui, pensem que implicats amb les coses és com podem arribar a canviar la, la visió que tenen aquestes persones doncs, de, de la malaltia mental, no? Uh -huh. I llavors, doncs, bueno, és un tema també té la seva justificació perquè els mitjans moltes vegades eh, al buscar molt la notícia Donc transmeten la notícia d'una manera bueno, molt, molt, molt parcial no? mm -hmm. o sí sigui, és un espai de temps molt curt i no es pot allà explicar tot no? i moltes mm -hmm. vegades això provoca que la gent també tingui el seufegi bueno, la seva elocuració sobre, el sobre allò que ha sentit, no? també per temes personals que pugui tenir. Mm -hmm. No oblidem que, que hi ha un temps, i, el tant per cent de població que pugui tenir algun familiar de malalt i amantel. Vull, vull dir que tota família, malalt, tota família té un, alguna persona malalt i amantel segur. Uh -huh. Hi ha un tant per molt elevat uh -huh. de, en aquest sentit. I llavors, o coneix algú, llavors sempre poden projectar coses d'allò que han viscut amb allò que estan rebent. No? Uh -huh. I tot això és el que hem d'anar treballant i hem d'anar hem d'anar millorant uh -huh. el dia a dia, és part de la, nostra, de la nostra objectiu com a associació també. I el que també és molt important és aquest servei prelaboral i aquest centre especial de treball que ofereu vosaltres. Sí, exacte, això és molt important perquè d'alguna manera la persona amb malaltia mental jo fa 20 anys que estic que estic treballant amb aquest uh -huh. sector, el tema del treball sempre l'han viscut com un punt de normalitat, no? O sigui el treballar era, era com el gran, un dels grans somnis no? i molts, molts que no ho han aconseguit eh, els ha ja creat molta desil·lusió no? perquè és tenir un sou, és tenir, és tenir quelcom que la, que la gent no? i llavors sí. eh, per ells és com molt important no? i llavors també està la capacitat que puguin tenir per després el tema laboral és, és important en aquest sentit perquè no deixa de ser un punt ...de normalitat, entre cometes, no? Uh -huh. Llavors, eh, i a part de, de poder millorar el que és la qualitat de vida d'ells... ...perquè, evidentment, hi ha un sou, evidentment hi ha tot un treball... ...o sí sigui, una implicació amb una, una tasca, amb uns objectius comuns, amb eh, una empresa... Llavors tot això és, és bàsic, és bàsic. I el prelaboral igual, perquè és a un inici en aquest itinerari, no? A de les persones podran uh -huh. acabar treballant o fent cursos de formació però almenys eh, a l'iniciat un liderari que els porta més cap a, la, cap a la comunitat i cap a sentir-se més iguals a. Molt bé. Eh? Doncs, eh, doctor Joan Sayó, eh, li presento a la Laura Crespi, que és una clorbradora del nostre programa, que també té algunes preguntes a fer de tot el que hem anat parlant. Hola. Sí. Hola. Mira, jo mm, et volia preguntar, ja que aquesta fundació privada imagino que ha sortit davant d'una situació de desemparament no? uh, en quant a suport públic en, en aquest tema. Sí, eh, a, a veure, som una associació i et dic que va surgir el 79 eh, i no hi havia absolutament no hi havia res, o sigui, eh, es va començar anant la fundadora va haver d'anar amb el senyor Comas, el conseller de Benestar, durant moltes i moltes i moltes reunions, durant molts anys seguits, per tal de que conjuntament amb, amb l'altra associació de Barcelona, però jo conec l'esforç de, de la fundadora d'ARET, doncs per aconseguir un, que el malalt mental fos eh, o tingués un espai dintre del que és les persones amb discapacitat. No? Perquè no estaven ni no estaven reconeguts, llavors això... Eh, provocava que no poguessin tenir ni pensions ni poguessin tenir res. I d'això parlo dels doncs, al, anys 80, eh? no, no, no està tan llunyà. Llavors eh, no hi havia absolutament res i tot es va iniciar a través d'aquesta associació doncs, que, que van començar al 79, no? i no hi havia ni, ni subvencions per, per temes de, de pisos ni de res. Va començar amb el tema del centre de dia i amb el tema de pisos a través de, de benestar i famílies d'aquella època. Però va costat bastant. Sí, no, I va per... sorgir de la reivindicació de les famílies. Perquè ta, el, el, el mateix passa amb altre tipus de malalties, que moltes sí. famílies l'única sortida que tenen és per via privada, no? I gràcies a sí. Déu que almenys tenim aquesta sortida. Sí, sí, sí. Al principi et dic que hi havia unes quotes molt altes, eh, pot ser estar de 40.000 pessetes, per l'altre anys 80, principis de 80, i de 15.000 pessetes, 30.000, tenien en compte les, la, el que les famílies podien aportar o no, perquè com a associació això ho tenien en compte, i això els va portar doncs, a lluitar per eh, aconseguir eh, un, uns reconeixements i un poder eh, rebre un tema de, de subvencions, i et dic, directament pels per les mateixes persones de pensions va vale, des doncs això es mirava molt i a partir del 92 quan ja es va crear la xarxa pues sí que llavors ja va començar a fer subvencionat i ara amb les retallades heus, heu perdut part d'aquestes sí. subvencions sí. Sí, sí, sí les retallades ens estan també afectant haig eh, a dir que ens estan afectant i bastant no? però també haig de dir que a de així com abans la salut mental era l'últim de tot, doncs ara almenys podem dir que estem el penúltim o a l'altre penúltim, no?, vull dir que no... que, que se'n té una miqueta més de, en compte i que s'ha treballat molt, s'ha treballat molt eh, per aconseguir, doncs, eh, intentar no es tancar en marxa un pla integral de salut mental, eh, perquè queda la persona, com he dit abans, queda afectada a nivell de barallari social, queda a nivell social, a nivell judicial, a nivell sanitari. Eh, són molts punts que queden tocats, llavors necessita un pla integral per poder treballar-ho tots plegant. No? També hi havia la pla director Salut Mental, que ja s'ha posat en funcionament eh, l'any passat. Eh, vull dir que, que hi, ha, hi ha hagut moltes millores, però actualment aquestes retallades que hi han doncs, evidentment també ens afecten igual que afecten a tots els altres... A, a, a, a tot l'àmbit sanitari no? mm. eh, i a nosaltres, pues, bueno, d'alguna manera com som petits, pues, eh, la retallada ens afecta moltíssim bàsicament mm. depenent de les subvencions als centres al ja, prelaboral, tot aquest serveis que hi ha anomenat, depenent de subvencions i per tant si les subvencions no arriben doncs, doncs evidentment no es poden pagar treballadors, no es poden pagar equipaments i tot queda molt tocat i llavors doncs, encara que sigui un 25, un 50 o més doncs per nosaltres és, eh, és moltíssim perquè també hem, de, també hem de destacar la feina que fan els voluntaris no? sí, també tenim grups de voluntaris el que passa que, sí, però els que treballem directament amb, els, amb les persones de malaltia mental eh, tots són professionals eh, que estan vinculats als serveis, llavors hi ha el voluntariat que és eh, un grup on hi han voluntaris que poden ser persones amb malaltia mental, poden ser tècnics, poden ser persones que venen de fora, de la comunitat, uh -huh. o sigui, està obert a tothom, com qualsevol altre voluntariat, i llavors, clar, la tasca que s'hi vinculin persones amb alguna problemàtica de trastorn mental, doncs evidentment eh, li dona un caire molt més... Eh, molt més bo, no?, molt més, amb molt més uh -huh. valor, vaja, a, uh -huh. valor afegit, no?, i llavors... Eh, ques voluntariat fantasques eh, a fora de la comunitat i alguna vegada doncs, a nivell intern es pot fer alguna, alguna tasca, no? però, eh, no a nivell professional. O si sigui, el voluntariat és un, és un voluntariat com a tal. I hem de dir que la vostra associació AREP s'ha fet gran i que avui organitzar un concert solidari, que es diu Notes per la Salut Mental, juntament amb la Fundació Privada Funament i eh, vosaltres, que esteu dintre de la FECAFAM. De la FECAFAM, exacte. O sigui, mm. qui organitza és la FECAFAM eh, i Fonament, la Fundació Funament, eh, que, bueno, que és el... Eh, o sigui, agrupa tot el que són les associacions de familiars de, de malalts mentals. Mm, mm, mm. I, Joan, com... Eh, si tenim algun cas o coneixem d'algun cas d'alguna persona amb alguna malaltia de salut mental, com ens podríem posar en contacte amb vosaltres? Mira, nosaltres eh, això ho tenim a través del Servei d'Atenció a les Famílies, eh, el SAF, i la Roser Busquets és la responsable d'aquest servei, i llavors senzillament hem de trucar al nostre número de telèfon, vale, que és el 93 352 13 39, i posar a demanar per ella i exposar en pues, eh, què podíem ajudar aquesta persona. Mm -hmm. Igualment, mm -hmm. també estem amb escoles d'aquí doncs, del barri doncs, fent temes de, de trencar estigma. Tenim una comissió referent a aquest tema també. I llavors, doncs, no només eh, persones que necessitin algun ajut, que per descomptat eh, se'ls se donarà el, el, el, el, el millor que, que sabem i podem, sinó sí, no, també si hi ha persones que volen doncs, donar a que és la, la xarxa fundamental, eh, trencar, ajuda de a aquesta estima que parlàvem, estem disposats també a que ens truquin i poder eh, col·laborar amb qui vulgui per tal d'aconseguir objectiu. I com es prepara la festa d'aquesta nit? Home, amb moltes ganes, esperant que hi vagi molta gent. Nosaltres des d'aquí hem... hem... Hem, hem fet propaganda i hem, ho hem donat a saber, fet, o sigui, hem fet a conèixer el màxim de gent possible, uh -huh. pensem que pot ser un moment bueno, lúdic i important, que també eh, fa dos la malaltia mental des d'una altra visió, que també uh -huh. és molt, molt bo, i amb moltes ganes de que aquesta nit hi hagi màxim de gent possible a Dorregàs. Doncs sí, serà, recordem que és avui a partir de dos quarts de deu de la nit a la sala de l'Uz de Gas i que hi haurà diferents actuacions i que esperem doncs, que tothom s'hi adreixi a l'Uz de Gas per gaudir d'aquesta festa. Esperem. I tenim... Eh, esperem. A, la Laura també et vol fer una última pregunta? Molt bé. Bé, bueno, ja ens has comentat el número de telèfon per sí. posar-nos en contacte amb l'Arep. Jo et preguntava sí. si tindríeu alguna pàgina web alguna sí, direcció? Sí, és de mateix, aret.cat Molt bé, vale eh, Aret.cat és on una la pàgina web i que també l'estem revisant i canviant a cada moment perquè s'ha d'innovar tot moment eh, però bé, bueno, de, de moment estem això ho tenim molt clar, d'anar cada dia hi han coses noves S'ha d'anar al dia Exacte. Doncs dic que les entrades ja es poden comprar al Servi i al Portal atrapa amb el 20% de descompte, és a dir que sortirà en lloc de 10 euros, 28 euros molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. gràcies a Joan Salló per atendre avui la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta festa sigui un reconeixement a tota la tasca que heu fet aquests, aquests anys no? Molt bé, i agraïs a vosaltres també el detall d'aquest de, espai dedicat a, a la malaltia mental uh -huh. i que ens teniu aquí per el que necessiteu, per què falta i col·laborar amb el que sigui Molt bé, doncs moltíssimes Val. gràcies Vinga, Vinga a vostè Adéu molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara farem una nova pausa, escoltarem una, una mica de música, però atenció perquè d'aquí uns instants, no desconnecteu, d'aquí uns instants parlarem amb els Mossos d'Esquadra que ja ens tenen aquí alguna cosa preparada per oferir-nos. Per tant, doncs això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial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 i hi havia un pòster d'en Babart. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jan-Luc, ai, Jean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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i ara tenim al nostre costat en Jordi Ruiz, que és el moço d'esquadra que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. I avui tenim un tema d'aquells que, diguem que són molt, molt actualitats, sobretot aquí al barri de la Trinitat Vella, i és el tema de les problemàtiques amb les cases ocupades. Molt bon dia, Jordi. Molt bon dia a tothom. Doncs per on comencem? Perquè aquest tema, la veritat és que aquí a la Trinitat Vella, sobretot, és molt, molt actual. No? Bé, bueno, no només a la Trinitat Vella, a, a qualsevol barri. Per exemple, sortit a la Portem dos dies a Nou Barris, també que han ocupat uns edificis, que mm -hmm. hi ha famílies que, en, que les anaven a desallotjar de casa seva. els desnonaments. Desnonaments aquells que fan, express i no express, i mm. se reubiquen aquí. Mm -hmm. Principals problemàtiques que es trobem? Doncs que la llei eh, prevaleix al domicili en comptes de eh, la propietat. Un exemple, jo sóc el, jo sóc el propietari d'un pis i me'n vaig a aquell pis i el llogo. Uh -huh. Jo vull tornar a casa meva, ja allò no és casa meva, no és el meu domicili. És propietat meva però no és el meu domicili. Domicili és on tu fas la teva més íntima vida, com si diguéssim. Uh -huh. Tu dorms allà, menges allà i fas les teves necessitats allà. Uh -huh. això prevaleix eh, en comptes de la, de la propietat o sigui que jo no puc anar si el llogater em deixa de pagar tirar-li la porta a terra i treure-la fora perquè estic fent una violació de domicili uh -huh. no es pot quina problemàtica ens trobem? que a banda d'això, doncs que sempre hi ha d'haver denúncia del propietari del lloc per exemple, eh, jo me'n vaig de vacances un mes i quan torno tinc gent vivint al meu pis, jo no els puc fer fora per què? Perquè tinc 48 hores des de que ells entren o hi han testimonis o tenim alguna prova de que fa 48 hores que estan allà, llavors sí que fan un desnonament d'aquells exprés que és en 48 hores. Però s'ha de tenir la denúncia del propietari. Uh -huh. Què ens trobem? Que moltes vegades porten una setmana, dues setmanes, un mes. No es poden fer fora, perquè els jutge ens diran que estem violant un domicili. No és casa nostra, no podem entrar allà allò era fa 20 anys que volien fer el patador en la porta, entrar a dintre un domicili que la policia tregués a tothom, no es pot fer quines problemàtiques ens troben també? que la gent creu que, que la policia pot, té el dret o les obligacions de fer fora la gent, com per exemple ens trobem aquí a la Trinitat eh, la problemàtica que tenim aquí amb les cases ocupades de la presó mm. això és un tema que eh, abans de que comencessin a ocupar-se les cases nosaltres ja ens havíem reunit amb els directors del centre i el problemàtica que tenen aquí és que no saben definir de qui són els terrenys o les cases. Mm. Si són de, de, del Departament de Justícia, del Departament Interior, de l'Ajuntament... I com que no es posen d'acord de qui són, no hi ha denúncia dels propietaris. I com que no hi ha denúncia dels propietaris, nosaltres no podem allà, entrar allà i fer-los fora. No podem. Una altra cosa que reivindiquen aquí... Que tirin el sostre perquè no entri ningú perquè no estigui ningú dintre Això s'hauria d'haver fet abans de que entrés la gent a viure perquè clar ara nosaltres no, ni el propietari pot ni, el, ni encara que es utilitza el propietari ara mm -hmm. podrien anar un dia a una casa d'andarrocs i tirar-lo a terra és la mateixa situació no. clar que... perquè és la mateixa situació que abans perquè no mm -hmm. pots anar allà i tirar-li el sostre perquè no puguin estar vivint allà dintre mm -hmm. perquè ja hi ha gent a dintre vivint no mm -hmm. això és una gran problemàtica que ens trobem. I a més a més, tenen un problema aquí a la Trinitat perquè les cases també estaven cedides als funcionaris fins que els funcionaris treballessin, estaríem podien disfrutar d'elles. I ha un petit, bueno, hi, ha un petit no, hi ha un gran judici entre l'administració i els funcionaris. Llavors, no està ben definit, és la problemàtica que tenim. A banda d'això, la gent també creu que, com que jo sóc el propietari, puc fer i desfer el que em dóna la gana si a mi el llogater ara canviem de tema, eh? no, no ve la Trinitat però bé ve moltes vegades trobem les denúncies que una persona ha llogat un pis uh -huh. ell té una hipoteca d'aquell pis i està vivint amb un altre Clar, si li deixen de pagar aquell, ell ja no pot pagar on està vivint actualment Quina, què fa? van allà, truca un manyac entra, rebenten la porta canvien el pany ja tenim dos delictes coaccions perquè no deixes d entrar qui està vivint allà i un delicte de violació de domicili perquè has entrat a un domicili que no és teu hem parlat que des del bon principi prevaleix dintre de les nostres lleis el que és domicili el que és propietat i s'entén com a domicili on te desenvolupes la teva vida no és un domicili per exemple una caravana una caravana podria arribar a ser domicili però no o el jardí de casa teva. No, és el que és on te desfas la teva vida més íntima. Dutxes, dorms... Uh -huh. Doncs aquestes són les principals problemàtiques que ens trobem. Que després, quan anem a buscar el que és el propietari del pis i li diem, mira, vostè està denunciat per una violació de domicili i perquè ha fet unes coaccions i això no pots fer-ho. Tothom es tira la mà al cap i la gent sempre sota als mitjans de comunicació. Com és que no, la policia no fa res? Perquè és que les lleis... Estan fetes aixís. Mm -hmm. perquè si no això seria sí, com als països suddamericans que va arribar la policia tira la porta a terra i tothom a fora s'ha de posar una reglamentació. Sí, no? perquè la situació és bastant generalitzada en aquest país no, no sé com no s'ha fet una, un intent de reformaar aquest... les lleis sí. és que com, com ho fem aquesta reforma? Clar, no és tan fàcil de dir mira fem una reforma i ara qui no pagui el, el lloguer, Patada a la porta, entrem i els traiem a fora. I vosaltres no teniu cap pes en la presa de decisió o alguna no, pressió no, no, que pugueu? nosaltres només podrem entrar en un domicili en tres, cos, en tres successos uh -huh. per un delicte flagrant o sigui que estem veient com estan fent alguna cosa greu a dintre d'un domicili podem entrar, rebentar la porta i ajudar en aquell delicte flagrant. Jo què sé, estan intentant apunyalar una persona, o estan robant a dintre o donant-li una pallessa a la violència de gènere per desgràcia, hasta a del dia mm. doncs evitem un mal major, o sigui tirem una porta a terra, que és un domicili però estem evitant un mal major un altre és amb consentiment del propietari del pis, o del que en aquell moment està vivint allà no el propietari, sinó el que està vivint allà domicili el que, domic bueno, que viu allà mm -hmm. ens dona el consentiment de que accedim a dintre mm -hmm. i un altre amb una ordre judicial què passa? Que si és una casa que està ocupada, els que estan a dintre no es deixaran entrar. Això ho tenim ben clar. No hi ha cap delit aflagrant a dintre. No podem entrar. I fins que no tinguem l'ordre del jutge, no podem accedir a dintre. I l'ordre ha de ser explícita d'entrar i de ser a la gent. O sigui, nosaltres, si el jutge ens diu, entreu, mira el que hi ha i no treu la gent, és el que hem de fer. Entrar, mirar el que hi ha i informar-li amb ell. I la problemàtica ve més per part dels propietaris que denuncien o pels veïns que es queixen? Quin, quin és la... Home, jo suposo que hi ha més dels propietaris perquè si jo tinc un pis i mm. el tinc allà i me'l doncs jo suposo que hi ha més Què passa avui en dia en problemàtiques com a exemple de la Trinitat que hi ha qui que no saben qui és els propietaris dels terrenys doncs què passa, la gent veu que hi ha gent allà vivint i crea inseguretat i clar les... hi ha més denúncies com doncs, si diéssim de la població perquè del propietari, com que no, sap, no saben entre ells qui és encara, no, no podem saber, no, bueno, no fan la denúncia. En aquest, cas, en aquest cas. Però hi ha molts altres que, que normalment són els propietaris. Jo me'n vaig a vacances, torno i tinc el meu pis ocupat, clar, posaré l'enúncia jo, no esperaré que els veïns truquin uh -huh. que hi ha el darrulgen allà. Uh -huh. I aquesta és la principal problemàtica que tenim. Sobretot, s'ha de denunciar. Si no hi ha denúncia, no podem fer res. I a més a més, moltes vegades és un tema civil no és un tema penal perquè hi ha un contracte entre el propietari del pis i el capdell llogat, si no paga no és una cosa judicial, és un contracte de treball com si disseny de treball, és un tema civil perquè un li deixa pagar a l'altre és un contracte que tenen entre ells mm. que al final serà eh, judicial perquè un jutge en tira entre en bon allà, vale però si he vist alguna vegada per les notícies es veu com un un, com es diu ara, que no em surt un agent de la propietat va juntament amb la policia truca, escolti, mira, tenim una ordre de que surtin aquí fora tal dia si no, doncs vindrem un altre dia amb la policia i els traurem a la força, o sigui que és un tema civil i si no, la gent no fa cas ja passa a ser un tema judicial mm -hmm. okay. és un tema, podríem estar aquí parlant Sí, no? Tot el dia si volguéssim molt tema aquest. Llavors recapitulant si eh, trobéssim la nostra casa ocupada, per exemple, serien tenim48 48, 48 hores. hores des de que algun veí o tenim un testimoni de que en diuen que acaben d'entrar en allà. Si okay. bueno, fan, un, sí, fan una denúncia com a propietari del pis o que, com a persona que viuen allà uh -huh. i faran un desallotjament després. que és en 48 hores. Si ells poden demostrar que porten més de 48 hores, ja no es poden treure fora i pel que fa a cases totalment abandonades, que no, no hi ha cap propietari, que estan a la porta de tothom i hi ha gent que s'instal·la allà quines... mm. però és que sempre, sempre hi haurà un propietari no? sí, el que passa que per exemple, ens trobem per exemple al Maresme al Maresme hi havia molta gent que és alemanys anglesos i que venen aquí a l'estiu mm. i potser ja fa 4 o 5 anys que ja no venen s'instal·len allà i les gestions els fan l'Ajuntament o la policia, clar, aquí sí que hi ha queixes veïnals, ja. Mm. Fan gestions amb els propietaris, si troben, doncs els imposaran que posin la denúncia. Si no, arriba un moment que l'administració mateixa s'encarrega de tots aquells tramis, però al final els terrenys eren seus. Com per exemple, no sé si vau veure que hi havia una problemàtica també amb Montgat que va sortir a la tele, que van treure la Guàrdia Civil, que vivien tota la gent allà dintre... Era el quartel de la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil d'aquí a Catalunya ja només porta, no hi ha quartels físicament. ja Hi ha en, en llocs con concrets. Doncs quina problemàtica tenien? Que com que físicament estaven a dintre del municipi, els terrenys del municipi, però l'edifici és de l'Estat. Sí. I aquí hi havia una mica de problemàtica entre a qui pertany el desnonament, qui el fa, qui no el fa, què farem amb l'edifici. O sigui... És tema burocràtic. Normalment burocràtic, el, és tema de burocràcia totalment. Mm -hmm. Molt bé, doncs arribem a aquest punt de donar les gràcies al Jordi Ruiz per haver intervingut en el nostre programa. Hem de dedicar el Jordi Ruiz per a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i, per tant, doncs moltes gràcies per haver vingut novament aquí a, a la ràdio de Trinitat Vella mm -hmm. per acostar-nos a aquesta informació. Moltes gràcies a de vosaltres per deixar de col·laborar els mousos al, al vostre programa mm -hmm. Molt bé <coughs> Doncs ara fem una pausa Des del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara anem directament a l'agenda, recomanar-vos alguns dels actes o activitats doncs, que avui o demà es realitzen als diferents barris d'aquí de Sant Andréu. I avui parlem de la Sagrera i hem de dir que l'aventura de llegir Parlem Amb presenta el llibre Màgia Blanca, el poder de l'ossobrenatural a la Sagrera. I així és, a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle L'Aventura de Llegir Parlem Amb la presentació del llibre Màgia Blanca, El, El Poder de lo Sobrenatural, a càrrec de Bartolomé Biocca. Eh, cal dir eh, que l'editorial del llibre és l'editorial Oceano i que l'entrada per tothom és gratuïta.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 Cada primer dissabte de mes es convida un nou artista que ens explica com i per què fa la seva feina. Els artistes de la factoria de Sant Andreu són Oriol Nogués, Esther Contaleta, Mariana Zan Sarambide, Toni Herbàs, Mireia Saladrigues, Rita Rodríguez i Ariadna Parreu. De dimarts a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 10, els dissabtes de 11 a 2 i de 5 a 10. Entrada gratuïta. I tornem ara al centre cívic de, de La Sagrera. I allà, al centre cívic La Barraca, us ofereix diferents activitats aquest mes d'octubre. Sí, eh, serà demà a les 7 de la tarda. Eh, el lloc és el centre comercial La Sagrera. El centre cívic. El centre cívic, perdó, ja eh, Carrer Martí Molins, 29. Eh, S'inaugura l'exposició Camions Hispano-Suiza i Pegaso amb cabina avançada, 1942-1955. L'entrada és lliure per tothom i també a partir de demà i de dilluns a divendres de 4 a 9 eh, també al Centre Cívic La Sagrera, carrer Martí Molins 29, eh, exposició Hispano Suiza i Pegaso en cabina. Hem de dir que doncs, demà es fa la, la inauguració però que continua fins, a, fins al dia 3 de novembre i la, la, el preu de l'entrada és totalment lliure hem de dir que són imatges de camions la cabina dels quals va resultar mmm, cap davantera en el transport per carretera d'aquella època i ara parlem de teatre ens n'anem en cap al sat, cap als entendreu teatre i allà hi trobem Avivi Amado, fusiona paraula, música dansa, dèrbics i videoprojecció el finalista als Premis Max 2011 com a millor espectacle revelació a Vivi Amador de la companyia aragonesa Producciones Viridiana és una delícia que es podrà degustar al SAT durant només dues setmanes. Un espectacle multidisciplinari que compta amb un ballarí d'Hervix Girovac, els millors textos de la poesia sofí i les últimes tècniques en videoprojecció mòbil importades als Estats Units, en una impressionant producció marroquí que busca l'origen dels arrels comunes entre l'Islam i Occident. Molt bé, doncs tenim d'altres informacions també per comentar-vos, com per exemple la que ens arriba directament de la Biblioteca del Bon Pastor, i és que aquests dies s'estan realitzant els cursos que corresponen al mesos d'octubre i novembre i desembre d'aquest any, i que s'engloben dins del que és l'aula digital. El període de preinscripció als cursos d'octubre que comentàvem ja és obert. L'espai multimèdia de la Biblioteca, programa Tri programa trimestralment sessions formatives gratuïtes adreçades a totes les persones que vulguin aprendre i introduir-se en l'ús de les tecnologies informàtiques i accedir a la informació digital. Les inscripcions s'obren el dia 15 del mes anterior a la realització del taller. La preinscripció es pot fer directament des de qualsevol ordinador amb connexió a internet a l'adreça http 2s cbb 2xarxaorgcbbcursos Repetim perquè és una mica llarga. http://s2.pun.punixarxa.totjunt.org/cbb/cursos/. A l'espai multimèdia o presencialment a la biblioteca, Cal portar el carnet de la biblioteca, però. Recordeu que les places són limitades i que abans de, la, de fer l'inscripció recomanem fer un test de nivell A. http://biblioteques.fias.cat i ara ens n'anem en a la nau Ibenov, del Bon Pastor marxem cap a la Sagrera, i a la nau Ibenov i trobem una nova convocatòria Beca Desperta 2012 per a aquella gent doncs, que siguin creadors. La beca Desperta s'enmarca dins de l'àrea de creació i difusió de la cultura de la, de la nau Ibenov, una àrea multidisciplinària amb un plantejament que permet abordar qualsevol tipus d'expressió artística.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 i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot coincidint en el procés de creació i producció, l'exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la nau Ivanov. I ara parlem de les biblioteques de la ciutat, parlem de les biblioteques de Barcelona, perquè ja tenen el seu propi canal YouTube.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 Recollia costums i tradicions del camp. Ara compleix 150 anys mesurant el temps. Recordem de dimarts a divendres de 5 a 9 i l'entrada és gratuïta. I també a la nau i ganòbia en exposicions, com per exemple aquesta que es diu Gent de la Mer de Joan Miró. Sí, i serà és de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'exposició, com deia el Jordi, Gent de la Mer de Joan Miró a la nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hondures, número 28. Recordar també que l'entrada és gratuïta. I més exposicions. L'aventura de Coneix Exposicions us ofereix l'exposició Foto Interpreta, la duració a Can Fabra. Al centre del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia, de dilluns a diumenge, i dins del cicle L'Aventura de Coneix Exposicions, l'exposició Foto Interpreta, la duració de Paco Herrera, fotògraf, Serà els dilluns i dimecres, dijous i divendres de 10 a 9, dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9, els diumenges de 11 a 2. L'entrada òbviament gratuïta. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Laura Cresbi per haver col·laborat amb nosaltres, gràcies. també a Christian Roldan, moltes gràcies a l'Enric, que sense ell doncs els aparells tècnics no hauria estat possible aquest programa, i qui us ha a en Jordi Garcia, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu!